É, e essa, essa aula eu costumo dar não exatamente como eu vou dar aqui mas eu costumo dar nas minhas classes de novos convertidos de batismo e esse nome o pecado fundamental eu criei com base naquilo que eu entendo de pecado você não vai encontrar isso aqui esse nome pecado fundamental em livro de teologia que é uma invenção minha mesmo. Vocês vão entender por que eu chamo de pecado fundamental. Primeiro a gente tem que entender aquilo que a gente já estudou. Vou fazer uma recapitulação rápida pra gente lembrar que vai dar a base do que a gente vai estudar hoje. Eh, a primeiro aquela aquele erro da visão do pecado como ato Pecado não é ato, pecado não é fazer alguma coisa, pecado é um estado do homem. Todos nós somos pecado, temos pecado, não fazemos pecado. O que nós fazemos são atos pecaminosos que são consequência de nós sermos pecados. O, o, o pecado para gente é como uma natureza. É algo que já está dentro de nós, é algo que já faz parte da gente. E esse pecado, como a gente já falou, ele não te obriga a pecar. Mas ele é uma tendência. Por, por você ter o estado de pecado, você tem a tendência ao pecado. Se o estado de pecado fosse uma, uma força que te levasse obrigatoriamente a, a pecar, você não seria culpado. Ué. Como é que você vai ser culpado de uma coisa que você não tem força contra, para impedir, está certo? Nós só somos culpados porque nós temos forças para lutar contra essa tendência, como eu falei, é como aquele cara que tem a tendência à violência não é porque ele tem tendência à violência que os seus atos violentos são desculpáveis, não ele que se cuide para não deixar essa tendência vir à tona agora pra a gente entender essa questão de pecado a gente tem que entender que Primeiro, os atos cotidianos nossos. Os nossos atos do dia a dia, aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, muitas delas, boa noite. Boa noite. Muitas dessas coisas que nós fazemos no dia a dia não têm peso eterno. Qual disso que é importante? Muita muitas coisas que a gente faz na nossa vida, não tem peso eterno. Por quê? Porque Deus olha as nossas ações não na, na força e na influência temporal que essas ações têm. O que Deus olha é as consequências eternas das nossas ações. As questões triviais, aquelas questões que são do dia a dia e que não tem peso eterno, o que elas são? Acidentes. Entenda a palavra acidente. Acidente não quer dizer que é uma coisa sem querer. Mas é uma coisa que não faz parte do principal. Entende? Então, por exemplo, lá. Ah, eu fiz o café. Isso tem algum peso de eternidade? Não. Isso é um acidente. É algo que está à margem do lado de outras coisas, que têm peso eterno. Então muitas coisas na nossa vida não tem peso eterno, influência e impacto eterno, e outras coisas tem. Ah, e pra Deus, o ato de eu fazer café ou não fazer café... Não faz muita diferença, mas tem coisas que fazem diferença para Deus. Bom, isso tudo eu estou fazendo uma introdução para vocês entenderem. pra a gente entender essa questão do pecado fundamental, a gente tem que voltar para a ideia inicial do pecado e do afastamento do homem de Deus. O homem... O homem vivia com Deus. Certo? O homem na na origem, na pureza da origem, Adão e Eva vivia com Deus. Aqui está o universo divino e aqui está o homem. Certo? O homem pecou e foi lançado para fora da atmosfera divina. Por quê? Por que, que o homem foi colocado para fora da atmosfera divina? Porque ele pecou. Mas por quê? Como você me explica? Qual é a razão desse pecado afastar o homem da atmosfera divina? A razão é muito simples. Deus é absolutamente puro. Puro Então, a gente pode Pensar em Deus Como Esse espaço aqui que eu tô desenhando Puro Se fosse um quadro limpinho Poderíamos dizer que aqui Branquinho Nenhuma sujeira Nada, nada, nada, nada em Deus Tem sujeira Tem impureza Tem nódula, tem mancha, certo? Se eu fizer isso aqui, ó um ponto dentro daquilo que era absolutamente branco e puro. Eu posso dizer ainda que isso aqui é absolutamente branco e puro? Não. Quando o homem pecou, ele se tornou uma mancha, uma sujeira, uma impureza. Deus não poderia permitir que essa impureza estivesse dentro da sua atmosfera. Não poderia. Porque Deus é completamente puro. Se Ele permitisse o homem aqui, o próprio Deus deixaria de ser totalmente puro, porque Ele teria permitido que uma impureza estivesse dentro de si, do seu ambiente. Então era necessário. Deus, quando expulsou Adão, não foi apenas... Ele não estava apenas com raivinha de Adão. Era algo absolutamente necessário para manter a sua pureza. Então o homem ficou fora. E entende por que também o homem está afastado de Deus. O homem está afastado de Deus. Há uma separação. Porque o homem é pecado. E Deus não pode aceitar que o pecado esteja dentro de si. Por quê? Deus é infinito, perfeito, sem mancha. A partir do momento que ele aceitasse uma manchinha, que fosse um pingo dentro de si, ele deixaria de ser o Deus perfeito. Seria um Deus menor. Entende isso? Esse é ensino das minhas classes de batismo. Que é fundamental. Então há uma separação aqui. E aí a gente pode ler Romanos 3, 23, e entender melhor. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos são impuros, porque tem pecado, porque são pecado. E afastados estão da glória de Deus. Entende? Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Se todos pecaram, é porque esse pecado é algo que está dentro do homem. E se eles estão afastados, é porque não há possibilidade natural deles estarem com Deus. Se todos têm pecado, ninguém pode estar com Deus. Ponto. Mas a sequência do versículo, Romanos 3, 24, Paulo fala assim. Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente entende o seguinte, para esse homem estar com Deus é necessário que alguém o permita e o conduza para dentro de Deus. Quem é esse? Jesus Cristo. Então aqui nós temos o homem pecado, o Deus puro e o mediador que, de alguma maneira, faz com que esse homem pecado possa entrar em Cristo. Então a gente já entende o seguinte... Vários homens no mundo, certo? Certo. Então há, há homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui. Há vários homens no mundo, certo? Mas apenas alguns, alguns, têm esse privilégio de poder ser religado Adeus. Aliás, um parentes, algumas alguns pensadores Isso é muito discutido, mas alguns pensadores dizem que religião vem dessa palavra, religar. Religar. Entende? Então, apenas alguns homens por meio de Jesus Cristo podem ser religados a Deus, enquanto enquanto outros não. Então a gente pode dizer que há dois tipos de homens, com base nesses dois versículos. Um é, todos pecaram. Então todos se encontram nesse estado de pecado. Mas aí ele fala, e são justificados gratuitamente. Todos são justificados? Todos? Ah, a gente diria que haveria salvação universal. Não. Alguns são justificados. Alguns são justificados. Então você tem dois tipos de homens. Todos pecados e alguns justificados que a quem é permitido estar em Deus. Homens que naturalmente não poderiam estar em Deus por meio de Cristo, por alguma maneira, estão em Deus. Então, esses que estão em Deus, por meio de Cristo, são o que a gente chama de salvos. E esses aqui, são o que? Não salvos. Ou, condenados. Isso é a doutrina, isso é a teologia, isso é o que a Bíblia ensina. Aqui são os redimidos, não redimidos. Salvos, condenados. Mas veem bem, todos não estão em estado de pecado... Então, naturalmente, todos estão condenados. Todos estão condenados naturalmente. Mas, por um ato gratuito de Cristo, alguns, por graça, acabam recebendo isso que se chama redenção. Isso que se chama justificação. O que é a justificação? Por esse versículo a gente já sabe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é assim. Todos estão condenados mas há uma justificação gratuita, que é como uma declaração legal, uma declaração de Deus afirmando, esses aqui estão absolvidos, ou talvez a palavra certa não seja absolvido, mas seja é, resgatado. Certo? É uma palavra mais técnica, porque absolvido É aquele que não foi encontrado culpa. E no caso aqui, não é que não foi encontrado culpa. Há culpa, mas Deus declara, mas eu os declaro inculpáveis. Por isso que é gratuito. A salvação não é algo meritório. Ah, eu mereci. Eu sou inocente. Não, ninguém é inocente. Mas Deus fala, esses aqui, eu declaro que os seus pecados, que o seu estado de pecado não é contado. Então ele pode estar comigo. A partir desse momento, então a gente vai dizer que aqueles que estão em Cristo, vê que aqui é Cristo, aqueles que estão em Cristo, a esses é permitido estar em Deus porque quando eles passaram por Cristo aquilo que era impuro foi declarado puro e é uma declaração do próprio Deus, que vale foram declarados puros, então quando eles estão em Deus isso não afeta a pureza de Deus isso não mancha a pureza de Deus, porque eles estão em Cristo por isso se chama redenção São culpados. Mas Deus declara que eles são redimidos. Então a gente pode dizer que em Cristo, o estado de pecado que se mantém nessas vidas que estão dentro dele, perde sua força. tá certo? O estado de pecado perde a sua força porque Deus declarou assim. O estado de pecado até se mantém no homem. Mas perde sua força eterna. Perde sua consequência eterna. Perde o seu impacto eterno. É isso? Por isso que eu falei disso no começo da aula. Entende? Nós, como redimidos, temos a natureza de pecado ainda em nós. Mas... os atos consequentes dessa natureza perdem o impacto eterno. Por quê? Porque nós fomos declarados justos por Deus, mesmo não sendo naturalmente justos, Deus declarou: "Já que eles estão em Cristo, eu os declaro justos". Por isso que são justificados, declarado justo. Tá dando para entender até aqui? Sim ou não? Por isso que mesmo a gente pecando a gente continua salvo. Porque nós estamos aqui, dentro, cobertos por uma justificação, por uma redenção declaratória de Deus. Você parou de pecar, estando aqui? Ou não? Não. Você continua pecando? Espero que menos que antes, né? Mas continua. Mas, você já está coberto por uma declaração de Deus. Então, os teus atos pecaminosos... Já não tem influência eterna. Não tem. Já não vão afetar. E tem é, é, peso temporal, claro. Todos os nossos atos têm algum peso. Mas em... Numa dimensão de eternidade, eles perdem o um peso, porque eles não podem alterar o nosso estado de justificados. Vocês já pescaram porque eu digo que Existe um pecado fundamental? Por que pecado fundamental? Porque é um pecado que está na origem do problema. Aí eu pergunto para vocês. Qual é o pecado fundamental? Qual é o pecado que está na origem do problema? Não. Não. Hã? Não. Desumir. Não, não, não, vai qual é o pecado que está na origem do problema, que afeta tudo, que afeta o peso eterno dos nossos atos, hum? não, quase, o pecado fundamental é o pecado de não estar em Cristo. Se você não está em Cristo, todos os teus atos perdem, perdem o peso eterno. Porque se a salvação é só para esses que estão em Cristo, esses aqui, nada o que eles fizerem vai ter peso eterno. O que eu quero dizer? A pessoa está aqui, Ela só faz maldade? Não. Ela faz coisas boas também. Ela faz caridade também. Ela ajuda seus filhos. Ajuda às vezes até quem não é filho. Ela ama. Mas qual é o peso desses seus atos? É um peso temporal apenas. Por quê? Porque essas pessoas já cometem o pecado fundamental. Por que pecado fundamental? O pecado de base. O pecado de origem. É o primeiro pecado. Como elas já cometem o primeiro pecado, todo o resto perde o valor. Perde peso eterno. Porque elas já estão fora de Cristo. E a salvação e a eternidade ela só acontece dentro de Cristo. Então o pecado fundamental é estar fora de Cristo. Não adianta nada. Eu posso ser bonzinho, posso ser amiguinho, mas se eu estou fora de Cristo, eu não tenho salvação. Eu não tenho eternidade. Eu não tenho vida eterna. Os meus atos não tem peso eterno, tem peso temporal, claro. Tem influência temporal? Claro que tem. Mas eterno? Não. Por isso que é o pecado fundamental. E por isso que a gente diz que a salvação vem só por Cristo. E por isso que a gente explica, porque... é, é Essa aula, como eu falei, eu dá, eu dou em classe de batismo. E claro que vem sempre a pergunta: "Ah, mas o fulano era tão bonzinho". Ele era tão bonzinho, ele vai para o inferno? É, cara, infelizmente vai, porque apesar dele ser bonzinho, ele cometeu um pecado fundamental, um pecado de base, que é não estar em Cristo. Ele já está separado de Deus por natureza. Como eu também estava Só que a diferença é que, de alguma maneira, eu me livrei desse pecado fundamental. Então a gente separa que esses, mesmo as coisas boas que façam, não têm peso eterno. Da mesma maneira como os que estão em Cristo, as coisas más não têm peso eterno. Bom, desde que eles estejam em Cristo, hein? Porque também não adianta, ah, Fábio, mas e se o cara está em Cristo e matou alguém? Isso não tem peso até eterno? Filhão, se ele está em Cristo, ele não vai matar ninguém. tá entendendo? Esses que estão em Cristo, eles não vivem pecando, eles cometem deslizes. Pecados, algumas coisas aí. Mas se estão em Cristo. Entende? E esses deslizes, esses pecados, ainda fruto do nosso estado de pecado, eles não vão ter peso eterno. Porque já teve uma declaração de Deus contrário. A contrário, o senso, aqui, as coisinhas boas que eles fazem também não tem peso eterno. Por isso que é o pecado fundamental. Os atos fora de Cristo são eternamente irrelevantes. Mesmo os atos bons, justos e corretos. Jesus fala em Mateus 9,12 que eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para quem? Os doentes. O que Jesus está falando é que se uma pessoa não tem doença, e o pecado é um tipo de doença, uma doença espiritual, se a pessoa não tem doença, ela pode estar com Deus. Se uma pessoa não tem a doença do pecado, ela não precisa de Cristo. Sabia? Se uma pessoa for absolutamente pura, precisa de Cristo não, vai para Deus direto. Mas quem é absolutamente puro? É impossível, porque a gente já nasce em pecado. Adão e Eva, antes de pecar, não precisavam de um mediador. Eles não precisavam do Cristo. Entende? Adão e Eva não precisava de Cristo. Porque eles eram puros. Cristo entra exatamente porque o homem se torna impuro. Por isso que Jesus fala, eu não vim para os sãos. Jesus ele tinha umas coisas que eram maravilhosas, porque ele falava, há um certo... Não sei se a palavra é essa, mas há um certo sarcasmo. Não não sarcasmo mau. Mas ele está falando uma coisa óbvia. E está jogando para cima dos caras a responsabilidade. Eu não vi. Ele está falando tipo assim. Vocês são bons, vocês são puros, vocês não precisam de mim. Sabendo que eles não eram. Entende? Se vocês são você não precisa de mim. Eu, eu vim para aqueles que não são puros. tá É isso que Jesus está falando. Porque ele é o mediador que permite que aqueles que não são puros, estando nele, sejam declarados puros. Fora de Cristo, gente, tudo é pecado. Se não está em Cristo, tudo é pecado. Porque pecado é um estado Em Mateus 15, 11, Jesus fala uma coisa interessantíssima. Ele assim, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Por quê? Por que o que contamina é o que sai e não o que entra? As palavras são eternas, mas tem um problema na origem, velho. Está certo, que você falou não tá errado. Mas o que vem de fora, um alimento, ele vem da onde? Vem ou de um animal, ou de uma planta, sei lá o que seja. Essas coisas têm pecado? Essas coisas são criações que não têm pecado. Então elas entram. E se na origem delas não há pecado, elas não podem contaminar-me. Mas o que sai de mim tem origem aonde? Na minha alma. Minha alma tem pecado ou tem? Então o que sai de mim é o que contamina, porque o que sai de mim é que se origina do pecado. O que entra não. Então vocês percebem que o problema tá onde? Na origem. Na origem do negócio. Por isso que o problema do pecado fundamental é sério. Se eu não estou em Cristo, já na origem há o problema. Então tudo que sair daqui, que não tem Cristo, é pecado de alguma maneira. até atos bons. Porque se não estiver em Cristo, não vale. Vê bem, não quer dizer que um ato bom, de um não, de alguém que não está em Cristo, não faça bem. Claro que faz bem. Não tem um valor. Tem um valor, mas um valor temporal. Entende? Porque na origem já está o problema. Então, quando a gente fala em pecado, a gente tem que falar principalmente o estar ou não estar em Cristo. É isso que define. É isso que define tudo. Que são os que estão em Cristo estão previamente perdoados. Ainda que não mereçam perdão, eles estão perdoados. Eles continuam errando até, mas já estão dentro daquele que justifica. Apesar disso, é bom a gente não esquecer o seguinte, a gente não pode perder o senso das proporções. Uma pergunta constante que eu recebo, principalmente por crentes. Na classe de batismo, normalmente não, mas crente velho adora fazer essa pergunta. Fábio, é, você acha que pecado é tudo igual? Existe pecadinho e pecadão? O que vocês acham? Hã? Eu falo, depende. Em que dimensão você está dizendo isso? Se for numa dimensão eterna, eu digo, não faz diferença. Porque na dimensão eterna, o que importa é o pecado fundamental. Se você está fora de Cristo, na dimensão eterna, nada faz diferença. Tudo que você faz, não vai afetar. Da mesma forma se você estiver em Cristo. Mas se você está falando numa dimensão temporal, é óbvio que tem diferença. Matar alguém não é o mesmo que dizer no telefone. Olha, fala que eu não estou. Opa! Porque uma pessoa justa e honesta é aquela que julga as coisas que dá valor às coisas, que sabe valorar as coisas. O que é ser honesto? Ser honesto é saber diferenciar o que é bom e o que é ruim e optar pelo bom. Não é isso? Não é isso ser honesto? Ser justo, não é isso? Olhar tudo e optar por ser uma pessoa que dar a dá a cada um o que lhe é devido, não é isso? Pra você valorar as coisas, pra você dizer o que é bom o que é ruim, você não vai separar as coisas em dois lados iguais. O que você vai fazer é uma escala de valor. Há coisas absolutamente boas, coisas muito boas, coisas boas, coisas razoavelmente boas, coisas não tão boas, coisas... Pouco ruins, coisas muito ruins, coisas péssimas, coisas abomináveis. Não é assim que a gente... É assim que todo homem faz. É assim que o homem justo também olha as coisas. E qual é a diferença do homem justo para o não justo? O homem justo escolhe as coisas melhores. Se o homem não tiver essa noção e falar tudo é igual... Ele não tem a capacidade de ser bom. Ele não tem a capacidade de ser justo, porque ele não sabe valorar as coisas. Então essa história de que todos os pecados são iguais é balela. Não são não. A não ser que você esteja falando numa dimensão eterna. Apesar de que a maioria das perguntas não estão atingindo a dimensão interna. Normalmente quando me fazem a pergunta, estão querendo saber no dia a dia. Estão querendo saber se pode sair com a vizinha do mesmo jeito que... Se vai pesar a mesma coisa que pesa é, uma mentirinha. Não, não, não pesa igual, porque são coisas absolutamente diferentes. Tá? Mas na dimensão eterna, filhão, se você está fora de Cristo, ainda que você seja bonzinho e faça coisas boas, legais, não adianta nada, para terminar eu quero ler um textinho de 1 João e aí eu com esse texto eu termino o nosso módulozinho de a martiologia, chega de falar de pecado vamos falar de coisa boa daqui para frente 1 João 2 16 vamos ler o 15 não amais o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Pra gente terminar a aula, e o modo o que é a concupiscência da carne? O que é a concupiscência dos olhos? o que é a soberba da vida? Concupiscência da carne é... A valorização do sensível. Você valoriza mais... Aquilo que é sensível. Aquilo que você pode tocar. Aquilo que você pode ouvir. Aquilo que você pode ver. Você valoriza mais isso do que aquilo que é invisível e superior. Isso é a concupiscência da carne. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, eu não preciso me repetir. O, o, o verdadeiro cristão ele busca os valores superiores, os valores eternos, aquilo que a gente pode é, até acrescentar esse termo que a gente usou na aula hoje. Nós buscamos aquilo que tem peso eterno. Aquilo que tem influência na eternidade. O que é a concupiscência dos olhos? Não, não é. É mais ou menos, mas o que a gente vê, quando a gente valoriza o que a gente vê, isso é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é nós darmos prioridade às aparências. Isso é mais do que ver. É nós... é quecemos ontem eu preguei na igreja e falei sobre você olhar o espírito de servir o espírito e não a aparência, porque é isso que a Bíblia nos ensina, de servir o espírito. E a preocupência dos olhos é exatamente o contrário, é você não se preocupar com o espírito, mas buscar o que? Se contentar apenas com a aparência das coisas. Como que eu quer posso ser um bom cristão, um cristão fiel, alguém que busca a Deus, se eu não mergulhar no espírito de tudo? No espírito dos homens, no espírito das coisas, no espírito do próprio Deus. Quando Deus Jesus fala: "Deus busca adoradores que o adoram em espírito em verdade". O que que é isso, gente? As pessoas pensam assim: "Ai, ah, É, Deus está buscando tipo pessoas tipo Ana Paula Valadão, que adora em espírito. Não sei se ela adora em espírito. Eu não tô não conheço dentro dela. O que Deus busca é pessoas que priorizem o espírito. Olha, eu já tô na aula, já tô na aula 42, eu não sei se eu já consegui deixar bem claro o que é isso. Priorizar o Espírito. Priorizar o Espírito é tudo o que você faz, tudo o que você busca, você não está buscando pelas questões exteriores, mas pelas, pela sua substância, pelo seu sentido real. Então, assim, você está buscando... Vamos tentar falar uma coisa mais... Menos profunda para a gente conseguir entender. Você é amigo das pessoas. Essa sua amizade existe porque você quer apenas ser bem visto ou porque você realmente se preocupa com as pessoas. Você vai para a igreja porque você quer apenas... Um lugar para você se sentir confortável porque você acredita que ali é um lugar Que realmente Continua a obra de Cristo Entende? Você tem que buscar O profundo Dessas coisas Qual é o sentido da gente estar aqui Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui na sala de aula? Por que vocês estão fazendo esse curso? Vocês estão fazendo esse curso porque vocês querem ficar mais inteligentes Porque Vocês acham legal, dá pra conversar depois da aula Dá para tomar um lanche Ou porque sinceramente você fala não, eu quero conhecer mais pra estar mais perto de Deus. O verdadeiro cristão em tudo ele busca o sentido profundo. E isso é espírito. Isso é não ter a concupiscência dos olhos, que se basta na, na aparência. Mas é buscar o sentido profundo de tudo. E quando a gente busca o sentido profundo de tudo, o mundo Porque tu vê que a gente leu aqui nesse texto que essas coisas são do mundo e não são do Pai. Então há um conflito, gente. Então se prepare Se vocês decidirem ir a fundo nisso, se vocês decidirem ser absolutamente profundos em tudo que vocês fazem, em tudo que vocês buscam, vocês não se contentam mais que aquilo que vem de fora seja apenas uma aparência, mas você quer a profundidade daquilo, se preparem para enfrentar a oposição do mundo. Tá? Se prepare porque o mundo, ele prioriza a aparência. Sempre. Fazendo um parênteses, eu vou gravar um videozinho sobre um parente. Porque eu percebo que algumas pessoas às vezes confundem uma coisa. Eu falo muito de verdade, falo muito de substância, de essência. Mas há uma diferença grande entre a busca da verdade, a sinceridade do espírito, a a transparência do teu ser, tudo isso não é a mesma coisa do que falar o que a gente quer. Nas conversas que eu tenho com as pessoas, às vezes as, as pessoas confundem isso. Elas acham assim, se eu busco a verdade, eu posso falar, devo falar tudo que me vem à cabeça. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar o que vem à cabeça, às vezes, denota, assim, falta de sensibilidade e não ocupação com o próximo em momentos e tem momentos. eu vou gravar um videozinho sobre isso aí eu mando pra vocês tá bom caixa importante porque realmente confunde às vezes a gente acha que buscar a verdade é falar tudo não às vezes não falar tudo às vezes é é sair um pouco fora do do, do que é de bom tom uh, por último a soberba da vida o que é a soberba da vida? A soberba da vida é nós privilegiarmos aquilo que nos faz sentirmos -nos reconhecidos. É de alguma maneira buscar o reconhecimento isso o tempo todo a gente tem esse problema o tempo todo a gente está meio preocupado com que que será que eles vão pensar de mim é, então eu, eu deixo de perseguir aquilo que é justo, aquilo que é puro aquilo que é essência porque se eu fizer isso Eu vou ficar mal. O que, que vão pensar de mim? As pessoas gostam tanto de mim, pensam tão bem de mim, eu vou arriscar a minha imagem por causa da verdade? Você imagina a situação de Paulo. Paulo era um cara reconhecidamente, é, bem reconhecido no meio judaico dele. E de repente ele se torna, para judeu, pirado. Mas ele já tinha encontrado com uma verdade, ele falou assim, eu sei, eu sei que eles vão me ver como pirado, mas vou fazer o quê? Pedro, quando também eu chego superiores lá do, do da religião, fala, olha, a gente te solta, mas para de pregar essa loucura que você tá pregando. Aí ele na memória ele vira tudo, mas para mim importa mais obedecer a você ou obedecer a Deus. Ou seja, um dos grandes inimigos nossos é o medo de parecer ridículo. Se a gente tiver medo de parecer ridículo, a gente não faz nada. Nós não podemos ter esse medo. Nós temos que buscar aquilo que é verdadeiro, ainda que isso nos torne ridículos aos olhos. Porque se nós queremos encontrar é, essa verdade, esse caminho da essência, ele não pode ser por meio de subterfúgios, não dá para enganar a verdade. A verdade é ou você mergulha nela ou você vai ficar assim tropeçando. E e não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Eh, Primeira coisa que a gente tem que ter é uma coisa que eu chamo de eu chamo não. O Nicolau de Cusa chamava de adulta ignorância. É você ter consciência exatamente do que você não sabe. Às vezes eu converso com algumas pessoas e, e, e a Letícia sabe que eu não gosto muito, eu não, eu não, eu não, não é que eu não gosto, eu não me sinto muita vontade promovendo o meu curso que eu, parece que eu estou fazendo uma propaganda eu não gosto, mas pô, que lá não é fazer propaganda é uma coisa séria mas às vezes que a Letícia consegue falar alguma coisa ela fala no meu lugar algumas respostas me surpreendem por exemplo, a última o rapaz falou assim eu leio a Bíblia todo ano assim mesmo eu leio a Bíblia todo ano eu conheço a Bíblia inteira é difícil alguém falar alguma coisa pra mim que eu já não saiba o que acontece com essa figura? Ele não tem noção de sua ignorância. Ele não tem noção de sua ignorância. E quando a pessoa não tem noção de ignorância, ela não cresce. Ela não consegue perseguir essa verdade, porque ela acha que já tem. Sócrates vai lá na pitonisa e fala assim, ó, em todo lugar que eu vou, falam que eu sou sábio. Mas, Eu não me vejo assim. Por que que eu sou sábio? Me explica, Pitonisa. Antes disso, o que que ele fez? Não, a Pitonisa, desculpa, a Pitonisa falou que ele era o homem mais sábio do mundo. Você é o homem mais sábio do mundo. Ele falou, mas eu não me vejo assim. E ele sai sem entender. Por que que eu sou o cara mais sábio do mundo? Aí ele vai pesquisar, perguntando para as pessoas. Então ele vai no sapateiro, pergunta. Vai no artesão, pergunta, pergunta no outro. E aí ele consegue entender, ele fala, agora já sei porque eu sou mais sábio. Porque todos esses homens acreditam que sabem tudo. E eu aqui no meu cantinho tenho consciência que que eu preciso aprender muita coisa. Eu tenho consciência da minha ignorância. Então por isso que a Pitaliza falou que eu sou o mais sábio. E essa consciência de ignorância que nos faz caminhar, porque o dia que nós falamos eu sei tudo, parou. Tabu. Por exemplo, eu tem entrei nessa pesquisa árdua de combater, combater não, de investigar as questões das profecias do Velho Testamento, o que que é profecia para Israel, o que que é profecia para a igreja, o que é para os dois, sei lá, isso aí é uma bagunça louca. Mas por que, que eu comecei a pesquisa? Porque eu tenho noção da minha ignorância no assunto. Falei, eu preciso estudar porque eu não sei. Isso pra mim é muito louco. E eu conheço pessoas que acham que já decifraram o código da Bíblia e já descobriram tudo. das, das Pois não é, a coisa é complicada. Mas eu tenho noção que é complicada. Eu tenho noção da minha ignorância. E é isso que me faz andar. É isso que me faz investigar, correr atrás e até chegar, de repente, no momento e provavelmente vai acontecer e falar assim, olha, tem coisa aqui que não dá. Tem coisa aqui que não dá. Um dos livros que eu achei mais legal, não lembro quem era o autor, já faz muito tempo, era sobre o Apocalipse. Ele falou, olha, até o capítulo 6 eu interpreto depois daqui eu estou chutando mais ou menos e para ver, porque é impossível. Eu acho isso legal. Então, sempre tenho isso na mente de vocês. Certo? Vamos tomar o nosso café.